— А ви, — Яник вискочив на лаву, — а ви, братця, не забудьте одного. — Одинцем нічого не зробите, треба гуртом діяти. А щоб у гурті лад був, треба ватажка, сотника треба. Оберіть з-поміж себе старшину, так як у козаків, сотника, писаря, десятників, тільки таємно, а тоді починайте діяти. — Пора! Смикнув чоловічок його за полу. Он у завулку щось замаячило знову. Може, і справді якийсь лакуза? Яник скочив з лави і поспішив за своїм рятівником, що швиденько шмигнув найближчий двір. Тут вони познайомилися. Незнайомець назвався Степаном Буланим. Він був спочатку реєстровцем у сотні вишняка, а потім став вивідником у чаті Кривоноса. Яник пригадав, що зустрічався з ним за кілька днів перед повторною мандрівкою у рідні краї і почав розпитувати, що відбулося за час після залишення Хмельницьким Чигарина. Степан розповів про життя на Томаківці, про вигнання залоги з Хортиці і вибори Гетьмана, про вирядження на Україну нових посланців. Повідав він, що Потоцький з Калиновським збирають військо для походу проти Січі. — Добре було проникнути туди, — казав батько Максим, — закінчив розповідь Буланин. — Невже? — аж підскочив Яник. — Мені ж це не і важко. Я поляк, католик. Пахолком зразу візьмуть. Ай, справді, зрадів істепан, звісно, паховком тебе візьмуть. Я і зброєю добре володію, і грамоту знаю, от тільки як батько Максим. Я ж маю розповісти йому, де був, що діяв, як виконав його розкази, про що домовився. Я повертаюся назад, сказав Буланий, якщо довіряєш мені, можеш розповісти». «Я пам'ять маю непогану. Перекажу батьку до слова». Янек не мав причин не довіряти Буланому, і, залишившись з ним ночувати знайомого Степана Шевця, розповів, з ким і про що домовлявся. Наступного дня швець повів хлопця до шляхтича Хмалецького, якого обслуговував кілька років. Той був ротмістром у кварцяному війську і підшукував собі пахолка. «Лайдаків мені не треба!» бундючно заявив Хмелецький, глянувши на Яника. «Хочу мати поважного статечного пахолка». «Даруйте, вельможний пане!» проковпнув образу хлопець. «Я не тільки можу слугувати, але й допомагати. Я доброволодію корабелею. — Непогано стріляю, вмію читати і писати. — Хоува! Бачу хлоп на вигадки мастак! — єхидно засміявся шляхпич. — Навіщо вигадувати, пане? Я кажу сущу правду. Можете тут і пересвідчитись? — Де ж то хлоп зміг навчитися всього того? — Був челядником у пана Адама Завойського. «У пана Завойського! Ти ба! Та ж я знаю пана Адама! Олюблені у трибуналі істрічалися! Зацний пан! Село має хлопів! Зацний пан! Але ж... але ж чому хлоп не дома, а тута й бродить?» Яник надав обличчю таємничого вигляду, озирнувся. Раз довірився, то й вдруге правду скажу. Розсварився я жонцею та й дремену щастя шукати в інших панів. Люблю за відвертість, зареготав Хмелецький. Веселий ти хлопець, який мені подобається. Що ж, тоді переб'ємо руки. Згода? Навіки вам вдячний, вольможний пане, схилив голову перед хмелецьким Яник. Служитиму, як батьку рідному. Видно буде, послужиш тоді, скажеш, навіки, чи не навіки, знову засміявся рот міста. Ну, гаразд, як служити, то й служити. Сьогодні маєш зібрати все в дорогу. «В яку, вельможний пане?» «О, то ти цікавий, як бачу, чи не вивіда часом?» Підозріливо глянув Хмелецький на Яника. Той уклякнув перед паном молитовно, склав долоні. Ісус Христос, будь милостивим, відведи від мене будь-які підозри. Переконай вельможного пана, що я можу вірно і чесно служити». Збираючись у дорогу, я ж повинен знати, що брати, на скільки днів брати. — Он ти який! — задоволено поплескав Хмелецький Яника по плечах. — Тоді доведеться сказати. Їхати будемо на січ. Послом мене пан коронний гетьман призначив хлопче. «Е, — На січ? — зблід Яник. Він і справді злякався, адже там скільки знайомих. А що, коли хтось признається до нього при Хмелецькому, кинеться обніматися? До тих драбів, мій пане! Хмелецький зайшовся сміхом. Дивак, та й годі, сам по всіх усюдах волочиться, а волоцюг боїться. Та що ж вони вдіють тобі? Шкуру спустять або ще щось придумають. За що? Витирав сльози на очах Малецький. Як за що? За те, що ляг.